Le cancer est au plus profond de moi. ça s'appelle lhomme multiple. C'est devant vous et dans ce contexte que je souhaite rendre public mon cancer pour la première fois, et la raison est simple. Il me paraît évident que le cancer dont je souffre est une conséquence des tortures que j'ai subies et que je vous ai décrite en partie. Legokotasun, unki garria eskaini dauku joan den larun batean, joan marit torre aldaik, jakin aldizkariko zuzendaria eta egunkariako administrazio kontreiluko lehen dakaria izanak. Duelamabi urte agastatua izan zen, Euskarazko kasetaren zuzendaritza osoarekin, agastatua eta torturatua, presondegiratua, urte hainitzen buruan denak surituak izan badira, hainbat orteren buruan jasan izan den gaitza eta bere ondori beti hor da. Eta Juan Mariturrialdaien kasua ez bakarra. Eskualegian tortura jaxanduten milaka eta milaka jende baitira. Juan Marinen onduan ere jargia zen Ixone Fernandez. Neska Gazte Aurren likukotasuna ere ino inagosi geitu. Tratutxarrak tortura bortitzak, fisikoak eta psikologikoak, polizien eskuetako jostagai eta traputzar bat bezala erabilia baitzen inkomunikatua zen egunetan. Persondegian goneta zonbait muruan ausian txuritua ere izan zen. Bainan, beste urte asko ere oraino behar izan zituen bere baitan kokatua zen torturaren gaitzaz lirattzeko. Begera ikitze bide luze hogetan ugatz baitezpadakoak izan dira, jasandituen torturak ofizialki egiaztatzeko ugatsak. Bere kasua onartua da orain nazioarteko erakunde ofizialetan. Bainan ez Espainian. Espainiako agintariek, baita ere frantsesek, memoria selektiboa dute. Atzo, Espainiako kongresuan, Venezuelako oposizioko buruzagi baten askatzearen aldeko proposamena aurkeztu dute gobernuko agintean diren Partido Popularek. Debate hortaz baliatuta da Jon Inarritu, Eskolergiko deputatua, Arnaldo Tigiren argazki bat erakusteko. Ogoitarazteko, Espainian berian politikari frango presoa txikiak direla beren ideia politikuak plazaratzeagatik. Bainan hori ere ez dute ikusi nahi. Ikusi nahi ez duena baino itxuagorik, ez baita.